Kedves Bulcsú, megtennéd, hogy felolvasod még egyszer Gyurcsány Ferenc blogjából az újságírókra vonatkozó újabb kijelentést? Szóval, Gyurcsány Ferenc azt írja, egy lassan közkeletűvé váló tévedés okoz napok óta vitát a politikai sajtóban. A tévedés alapvető oka nyilvánvalóan a Tájékozatlanság, bár hozzá kell tegyem, általában azt gondolom, hogy nekünk politikusoknak ilyen esetben is tudnunk kell, hogy mennyire vannak tisztában a részletekkel az újságírók, a szerkesztők, az elemzők, a avagy maguk, éppen maguk a választók. Nekünk kell jobban igazodni az ismeretek azon szintjéhez, amivel rendelkeznek. Tehát az újságírók szakmai felkészültsége most uh, uh, Gyurcsány Ferenc blogjának a témája, egy, egy távolabbi megközelítés, úgy általában az újságírókat érintő kijelentésről, hogy, hogy többször láttuk már Magyarországon, hogy egy kormányzat nem, nem a kormányzati tevékenységgel foglalkozik, nem, a, nem, nem azzal, hogy, hogy mitől lehetne azokat a népszerűségi mutatókat valahogy visszatornászni azokra az időkre, amikor még ők kormányzó párt lehettek, meg, lehet, meg lettek, hanem azzal kezdenek el foglalkozni, hogy jó, hogy azok a csúnya újságírók, azok, az, az, azok mennyi gonosságot tudnak művelni rossz indulatból, felkészületlenségből, ne adj Isten hazafias kötelességeiknek az elmulasztásából. Tehát, hogy ez egy, ez egy úgy látszik, hogy visszatérő betegsége a magyar politikának. Régen azt gondolta az ember, hogy ez egy ilyen kifejezetten jó, ez a bacillus vagy ez a vírus, ez kifejezetten jobb oldalon szedi az áldozatait, de látható módon a baloldal sem, a baloldaliság sem ad immunitást. Másrésztről van egy konkrét kijelentés egy konkrét helyzet, ugye, hogy most Gyurcsány Ferenc megfedi az újságíró társadalmat, hogy nem elég felkészült. Én azt gondolom, hogy biztos van igazság abban, amit a miniszterelnök mond. De, de mégis azt gondolom, hogy, hogy talán nem az újságíró társadalom volt az, amelyik az országot a gazdasági csőd szívére vezette. Tehát nagyon sok ember szakmai felkészültségéről lehetne ebben az országban beszélni. Lehetne például a BKV és a Baboton szakmai felkészültségéről beszélni, és szerencsére beszélünk is. Lehetne például a pénzügyminiszter szakmai felkészültségéről beszélni, Gyurcsány Ferenc szakmai felkészültségéről beszélni, és mikor mindezt kibeszéltük, és mindezzel már foglalkoztunk, és, és ezeken a helyeken rendbelepítettünk, a dolgok, akkor esetleg el lehet kezdeni az újságírók szakmai felkészültségét is ostorozni. Nem vagyunk mi az a boldog nemzet, amelyiknek ez lenne a legfontosabb problémája, akár még csak egy blog szintjén sem. Rakja rendbe Gyurcsány Ferenc országot, rakja rendben a költségvetést, azt a költségvetést, amit azért jó részt, ha nem is ő, de, de mondjuk az MSZP, az, kormány, az MSZP kormányzat alatt, nem az ő kormánya, mert, mert, mert ugye itt azért a Megyesi Péternek a felelőssége is jelentős kb. ugyanakkora, mint Gyurcsányi, rakott egy olyan pályára, amely pályáról hatalmas áldozatokkal kell lemozdítani, vagy lemozgatni, és ezt az áldozatot nem a szakmailag, gondolom én akkor Gyurcsány Ferenc kellően felkészült politikai elit fogja elvégezni, hanem a szakmailag olyannyira felkészületlen újságíró társadalom például, vagy, vagy közalkalmazotti társadalom, vagy például nyugdíjas társadalom, tehát hogy az országnak az egész többi része. Egészen elképesztő az a lenézés, amivel kommunikál ez a blog. Tehát, hogy le kell az ő szintjükre nem én ezt olvasom ki ebből az egészből. Hát a választók szintjére azt már tudjuk, hogy a választóknak külön erkölcs is van fenntartva, nem csak külön tájékoztatási szint, hanem egy külön erkölcsi szintet is szán nekünk Gyurcsány Ferenc, ahol teljesen más szabályok érvényesek, mint a magasabb erkölcs tekintetében. És ez a lenézés, ez akkor történik meg, amikor az egyik legkomolyabb sokján, egyébként teszem hozzá, nem az első sokján vagyunk túl annak, hogy a, a politikai elit az arcunkba hazudik gyönyörűen. Most épp ezt a sokkot próbáljuk feldolgozni. Hogy itt dübörgő gazdaságról volt szó, a pannon pumának volt a szárnyalásáról szó, még ha képzavar is. És ezek után e, nem kell félni, nem fog fájni típusú megszorító csomaggal nézünk szembe. Egy ilyen típusú hogy mondjam, kis jelentés árnyalatbeli különbség magyarul pofátlan hazugság után a mi tájékozatlanságunkról beszélni, az már csak azért is visszás, mert pontosan azért is vagyunk olyan tájékoz, tájékozatlanok, mi kedves és együgyű választópolgárok, mert átvertek minket, de valami nem egyszerű módon. Ja, folyamatosan kéne az igazat mondani, és akkor baromi tájékozottak lennénk az igazság tekintetében. Miközben folyamatosan mást és más mondanak, más és más aspektusát világítják meg az igazságnak, a teljességnek, épp, éppen egy, mindig egy különböző mutatják fel nekünk, így értelemszerűen veszünk el a különböző kijelentések, adatok, számoknak a tengerében, tehát hogyha csak fél évig nagyjából úgy ugyanazt mondaná egy kormányzat, akkor már lehet, hogy például egy ilyen számonkérésnek lenne erkölcsi alapja, akkor sem lenne különben szerintem ezután a politikai teljesítmény után, de, de legalább lenne egy racionális alapja, hogy ez egy racionálisan elvárható dolog mondjuk az újságíróktól, de, de tényleg, tehát valaki két-kétig nincsen benne a magyar politikába, a, mondjuk valaki most elutazott a, nyár elején mondjuk egy hosszabb szabadságra, ne Isten mondjuk három hétre, hova mondjuk a, Afrikába. És visszajön Magyarországra, és, és így kinyitja az újságokat, és tényleg azzal szembesül, hogy uramisten, hogy nem, há, nem három hetet, hanem harminc évet voltam én távol, mert, mert itt alapvetően változott meg minden. Kire? Van, van egy attitűd, aki oké, ezt megjeleníti a Magyar az ez Karinti Frigyes, ahol magyarázom a bizonyítványom című kis rövid tá, eszé, eszére emlékeztet. Ugye ott éli meg azt a a gyerek, akinek meg kell magyarázni a bizonyítványát, hogy megpróbál egy magasabb intellektuális szintre <gül> kerülni, mint a szülők, és a szülők tájékozatlanságát próbálja ő a kis információkkal ö, helyrehozni. Magyarul elmondja, hogy nem lehet bemenni most az iskolába, mert éppen kiemelték a kaput. Hát a szegény szülők tájékozatlanok, ők nem tudhatnak arról, hogy a, hogy a, a tanár ötös ötöst, az pontosan úgy írja, mint a hármast, és így tovább. Szóval én a tájékozatlans, tájékozatlanságomról csak ennyit, ne tessék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 A jelenlegi árfolyam itt a Budapest Rádión szélső közében az SMS-ek segítségével. Tegnap kis előadást tartott a könyvelőm, hogy milyen marha jó lesz nekem, hogy felemelik a minimálbért, a járulékokat, és ezért 20 ezer forinttal kell többet fizetnem. Tegnapi hírre refektál Life Finder. Mielőtt bevezetjük az eurót, rendbe kell tenni a gazdaságot. Hol az az újságíró, aki ilyenkor megkérdezi Fletót? Néhány hónapja még jól teljesített a gazdaság. Az újságíróknak elegendő a tolbamondást leírni. X közepest kapott polgári jog államvizsgál, később tanszékvezető egyetemi tanár és akadémiai doktor lett belőle polgári jogból. Hát ezer és ezer ilyen esetet lehetne sorolni. Gyurcsány ferencel nincsen semmi baj, ő egy nagyszerű ember, csak nem a megfelelő porondon produkálja magát. Kedves Vatai, aki írta ezt az SMS-t, melyik porondon kéne gyurcsánynak produkálnia magát? Tájékoztas minket, mint tudattájékozatlannuk vagyunk. De ORTT konform módon figyelj meg. Félek én attól a választól, hogy nem tudjuk felolvasni. Én akarom, akarom a választ. Az eddig magukat hazafinak tartó jobboldali újságírók elleni harc, lelki atombombája ez a kijelentés. Egy halk kérdés megfogalmazódik bennem. A fő értékem ellen teszek? valaki fletó útját. Jó, mondjuk ugye ez, ez, ez Igen, az azzal, azzal akarja magyarázni a gyurcsány kijelentést, hogy kvázi ez egy ilyen visszavágás, ez egy ilyen oldalvágás, a, a, az állandó nemzeti retorikában tetszegő jobb oldalnak, hogy mi a hazafiság, stb. És így módon egy kicsit gunyoros, kicsit karikírozó kijelentés, amiben különben lehet, hogy van igazság, tehát ezt nem lehet kizárni. Azonban mondjuk egy miniszterelnök lehet, hogy nem, nem a legszerencsésebb szereplő az ilyen típusú poénoknak az elsütésére. Tehát, hogyha ez karikírozni akart valamit, meg reflektálni akart bizonyos pózókra, meg bizonyos helytelen magatartásokra, akkor az, annak nem ez lett volna a megfelelő formája, hogyha valaki miniszterelnök, mert egy miniszterelnök adnak a szavait, a mondatait azt azért Érdemes komolyan venni. Amikor arabokkal viccelődik, arab terroristákkal, akkor az ember tudja, hogy bojén, még hogyha rosszul is sülál. Itt viszont egyáltalán nem derül ki se a szövegkörnyezetből, se másból, hogy ez vicc lenne. Jó, Gyurcsány előtt tíztől, Gyurcsány, Gyurcsányig a baloldalnak erős politikai fegyvere volt az, hogy folyamatosan a, magyarság, a magyarságot és az alapvető nemzeti értékeket, azokat folyamatosan megpróbálta tompítani, higítani, sőt konfrontálódni velük, mert úgy gondolta, hogy ez a politikai ellenfelének a fő eszköztárába tartozó dolog. Most ezek után. Előállni ugyanezzel az értékkel, az egy kicsit hülyén néz ki. Ez olyan, mintha neked én arról magyaráznék évekig, hogy a szép foci senkit nem érdekel, úgyhogy nekem senki ne jöjjön a szép focival. Majd miután jól kikapott a csapatom, akkor elő, előállnék azzal, hogy hát, hát nem lehet ilyen ronda és guztustalan futballal játszani. Tehát azt nem lehet, hogy ki, kiüresítem a magyarságot, mint értéket, vagy a hazafiságot, mint értéket retrográdnak ö, ö, tüntetem fel, és ezek után a hazafiságnak a kritériumait próbálom meghatározni. Jó mm, szerintem azért nem ennyire Egyszerű, tehát, hogy ez egy, egy nagyon sarkított vélemény a részedről, mert nem hiszem, hogy kiüresítették volna a hazafiságnak a fogalmát, pusztán ugye őket szembesítették folyamatosan bizonyos hazafias kötelezettségekkel, e, és, és ez a jobb oldal retorikai eszköztárának abszolút a része volt, amit ők mindig következetesen, vagy ha nem is mindig, de az esetek döntő többségében következetesen visszautasítottak, hogy, hogy bárki is magyarság minimumot kreáljon a politikából, és pragmatikus döntésekből, tehát uh, most uh, me meg van egy olyan helyzet, hogy, hogy kvázi ellőviű is ezt a point. tehát hogy, hogy, hogy azzal ne vádoljuk meg, hogy mondjuk kiüresítették volna mondjuk baloldalon ezt a fogalmat, de, de, de hogy most jó úton haladnak, hogy kiüresítsék, az, az egészen biztos, ha csak nem üresedettek ki már teljesen egyes vagy kettes telefon. Kettes. Haló, haló? Bocsánat, hogy még egyszer egrisus Nehogy azt higgyétek, hogy ezt a hazafiságot komolyan kell venni, <coughs> abszolút cinikusan, de túlértékelitek ezeket az embereket. Nem gondolt, de nem gondolnak ők ebbe bele. Ha, ha a hazafiságba valaha is belegondolnak, akkor végig gondolnának dolgokat, és, és, és visszafognák magukat. Ez most mindegyik politikusra vonatkozik, akármelyik oldalról beszélünk. Senki nem gondolja ezt, tehát teljesen túlértékelitek őket. Két, két, két dolgot elmondani. is felvet rögtön az elsőre reagálom. Én nem gondolom azt, hogy, hogy én túlértékelem és túlzottan komoly, komoly szándékot vagy nagy tartalmat. A hazafiaz, az nem kerül ezeknek a dolgoknak a é, csak egy retorikáról beszélek, tehát De hogyha az folyamatosan az valami az ellen kommunikálok, legalábbis én én ezt éltem meg, és hát utána előhúzom ugyanazt a kártyát, az egy gyenge húzás lesz. Hát, nagyon, nagyon. De bármelyik oldalról veszük. De, de a, a, a, top vezet, tehát a csúcsvezetők szájából euh, én elhiszem, hogy esetleg egy, egy megyei lapnál egy újságíró valóban komolyan veszi. Én elhiszem, hogy egy, egy, egy közszolgálatban dolgozó valaki, de hogy a politikusok, tehát ezek, a, akik, akik minden nap, ez, ez, ez, még a retorika is túlzás rá. Hát Igen. nagyon szépen köszönjük a véleményt. Különben én, én is osztom a betelfolálló véleményét, szerintem abszolút nem veszik komolyan a politikusok ezeket a haza, hazafias jelentéseket, ellentétben a magyar társadalom egy jelentős része komolyan veszi. És emiatt nekünk érdemes vele foglalkozni, mert azért ne legyen az már rendszer, hogy valakinek a véleménye az, az mondjuk őt rossz magyarra minősíti, például a megszorító csomag kapcsán. Tehát, hogy fel sem merülhessen az bárkiben, hogy, hogy a sem és a megszorító csomagnak van bármilyen típusú kapcsolata. Furcsa, nekem bennem pedig az merül föl, hogy az a politikus, amely, amelyik, vagy az a politikai elit, amelyik most már másodszor kényszeríti, vagy másodszor szólítja fel arra a lakosságot, hogy vegyen egy mély levegőt és próbáljon egy megszorítást túlélni. Kétszer eljátsz a pénzét a, a választópolgároknak, vagy legalábbis kétszer viszi a csőd szélére a gazdaságot, és utána a, a hazafiságnak a minimumát megpróbálja számukra előrni. Szerintem ez a hazafiatlan, hazafiatlansághoz egészen közel álló dolog. De tovább az SMS-ekkel valaki fletó útját írja le. A tőke olvasása, a tőke ellopása, és ime átszakítva a hazafiaság céls, célszalagját visszaadja a tőkét, de csak a könyvet sajnos. Aztán még az ö, egyetemi témához, oktatóként az egyetemen buktattam az IHM puskázókat. Ez a nagyon korek, de, mi, de ez, ez kéne, hogy legyen a, a minimum. Jó, csak ö, folytatva a dolgot, ö, feltártam egy napali évfolyam dolgozat csalást. Tizenkét kollégámból ketten álltak mellém. Jó. Jellemző. Jó. De ezért tart itt különben a magyar oktatás, tehát ahol Szerintem nincsen számonkérés, ahol nincsen számonkérés az egyetemeken, vagy olyan módon van számonkérés, ami csalásra szocializál embereket, meg, meg állandóan a könnyebb utak keresésére, az, az a felső oktatás az nem fog világszínvonalon tudni teljesíteni. Tehát régen az, hogy magyar én a mérnöki szakmára nem tudok nyilatkozni, de azt tudom, hogy a műegyetem az a Európa első há három uh, műegyetem mihez tartozott a budapesti. Ehhez képest nem tudom, hogy ma mi a helyzet, de biztos, hogy nincsen valószínűleg világviszonylatban vagy európai viszonylatban az első háromban. És, és ugyanígy igaz ez általában, hogy a magyar uh, felsőoktatás nagyon erős volt pont többek között azért is, mert a számunkérés az rendesen működött. Na ez nem a fake a hajszolás miatt van? Tehát... Hát szerintem sok minden miatt van, mert, mert, mert más tanárgenerációk vannak, mert más gyerekgenerációk vannak, mert más kormányok vannak, más gazdasági helyzet, de, de, de hogy az, az bizonyosan része ennek a tendenciának, hogy, hogy, hogy engedik és hagyják a csalásokat és a puskázást, és, és egy tanár felügyeli olyan módon a dolgozatírásnak milyen módon az, az, az ide tud vezetni. Különben most tanulódjunk vissza azért Gyurcsány Ferenchez, mert miközben mondjuk két negatív, vagy általunk negatívnak vélt hírt elmondtunk, a, elmondtunk az ő média val kapcsolatos tevékenységéről, vagy beszédeiről, aközben azért emlékezzünk meg a harmadikról, ami szintén Friss hír, hogy Gyurcsány Ferenc az önkormányzati választási kampány idejére, és a felett tudja lehet, hogy azon túlra is, visszamondta a Szokásos miniszterelnöki interjúkat a közrádióba. És azt gondolom, hogy, hogy ez, ez egy. Alapvetően például egy nagyon korrekt magatartás forma, hogy, hogy nem hoz senkit se kellemetlen helyzetbe, nem generál ebből vitákat, hanem szépen most kezdődik a választási kampány, és azt mondja, hogy ha választási kampány van, akkor ő, ő sokkal kevésbé miniszterelnök, mint, mint politikai szereplő, mint az MSZP-nek az egyik vezetője, és ezért ne, ne legyen ő jutalmazva egy külön fél órával, vagy órával, ahol, ahol beszélhet az emberekkel, a választópolgárokkal. Tehát, hogyha képet festünk Gyurcsány Ferencről, és ezekről az idiotisztikus kijelentésekről, akkor mondjuk mindjárt ezt tegyük hozzá, és akkor, ha nem is hazafias kötelességünket teljesítjük, de legalább ilyen objektív újságírás felé próbálunk ámozdulni ami pedig sohasem volt célunk. Jó, egy kicsit azt, jó, abszolút elismerem ezt a dolgot, két két aszociációm van erre. Az egyik az az, hogy úgy érzem, hogy úcsány Ferenc bedobta a gyeplőt. Ez a, ezen az önkormányzati választásokon most már az lesz, ami lesz. Nagyjából ez úgyse fog, fogja döntően befolyásolni az ország kimenetelét. Igazából az MSZP most már nem fog tudni előállni új kommunikációs lappal. Nem hiszem, hogy Fidesz is nagyon nagy húzásokra tudna még, nagyon nagy lapokat tudna még előhúzni a cilinderből, úgyhogy nagyjából az önkormányzati választások azok lefutott dolog, tényleg nem sokat osztanaszorozna egy kormányfői interjú a másik, pedig egy kicsit az az érzésem, mint amikor elmennek a szülők, a gyerek rendez egy házi bulit és tudom én, széttörik a bútorokat, stb., de utána a kisgyerek elmosogat és mit tudom én, nincsenek koszos poharak, szóval azért annyira nem fog ettől elájulni. Romantikus órák a szerelem jegyében Itt még ön is társadal elhet. Na ezt nem! A szélsőközép nem testi, hanem szellemi társa lesz. Na akkor adjunk helyt Gyurcsány Ferenc blogjának azon részének, ahol elmondja, hogy miben is voltunk tájékozatlanok, mi is volt ami mi félreértésünk, idézem. Muszáj itt eloszlattunk egy félreértést. Fentartható költségvetési pályára vonatkozó középtávú programot és hosszú távú előrejelzést az Európai Unió valamennyi országa készít. Azok esetében, amelyek költségvetése még nem teljesíti a fenntarthatóság követelményeit, ezt konvergencia programnak hívják, de azok az országok is készítenek ilyen programot, ahol egyébként ezt a feltételt teljesítik, csak ezt nem konvergencia programnak hívják, hanem stabilitási programnak, és egyik sem az euróról szól, magyarázza ami a kormányfő. Uramisten, akkor mi is itt a tévedés? Igen, én is erre vagyok kíváncsi. <gül> Tehát, <gül> rosszul használtuk a konvergencia kifejezés, vagy rossz dologra használtuk? Tehát el, el, elmondtuk, hogy a konvergencia program, amit csinált a korbány, az, az nem tartható, ezt elmondta mindenki. Ezek szerint el kell, ez úgy hangzott volna helyesen ez a bővített mondat, hogy az a konvergencia program, amit különben stabilitási programnak hívnak az Európai Unió azon országaikba, ba, amelyek, az, amelyek már a master kritériumokat teljesítették, és ezáltal a közös pénzt használják. Na ez a program, ami természetesen csak ezekben az országokban, akik most csak akarnak csatlakozni ehhez a program, Hoz, csak ott nevezik konvergencia programnak, mert ez a konvergencia program, ez megdölt. De tényleg, segíts ki minket, Ferenc, segíts rajtunk, tájékozatlanok vagyunk. Egyszer például mondd meg, hogy mikor is fogják az eurót bevezetni, mert én már hallottam 2008-at is, aztán 2009-et, meg 2010-et, aztán 2011-et, aztán bizonyos elemzők szerint 2012-t, majd 2014-et is. Tájékozatlan vagyok, Ferenc, mert nem segítesz engem a tájékoztatásban. Jó, hát az biztos, hogy uh, telefonot rakjunk be. Oh, Búcsú, meg. kettes? Haló, haló. Sziasztok, Koresz vagyok. Az előző témához szeretnék hozzászólni ez a mm, oktatás, hogy milyen volt, meg mit tudom én. Hmm. Na. Egy, egy példa, nagyapám a műegyetemen végzett 1947-ben vegyészmérnökként. És az egyik csoportása utána valamikor, nem tudom pontosan mikor, kivándorolt Svájcba, és hát szakmában munkát keresett, bemennek hallgatásra, és megkérdezték tőle, hogy ö, hányos volt, nagy, tudom, szerves tudom, vagy akármi, mondta, hogy hármas. És kitanította, mondta a nevet, jó, akkor föl van véve. Úgyhogy akkor ilyen volt az oktatás. Igen, köszönjük szépen a példát. Én köszönöm, sziasztok. Ja. Ó, ez, ez egy különben esküszöm, de ez, ez tényleg egy nagyon fontos kérdés, hogy, hogy az emberek, a hogyan osztályozzák az egyetemeken. Így most a műsor így ketté szakadt, van, van két, két folyam. Mi folyamatosan próbáljuk bíróság kritizálni, az embereket az emberek nem érdekli, és reagálnak arra, hogy, hogy a puskázás jó vagy rossz, vagy éppen épp, éppen mi a véleményük róla. Jó, de egyébként az a jó, hogy az SMS-ek azok inkább a mi témánkra reagálnak, tehát úgy látszik, hogy az SMS fal az inkább a mi oldalunk. Köszönjük onnál. az SMS íróknak, köszönjük az SMS íróknak, visszaadták a hitet abban, hogy van értelme és várjuk a renegált telefonálókat a 22 88 re akik hajlandóak képesek, és ö, bármilyen ingerenciájuk van arra, hogy az általunk felvetett témára reagáljanak. De hogyha a műegyetemről akarnak beszélni, vagy a puskázásról, azt is nagyon szívesen hallgatjuk, mert, mert különben ez a posztmodern művészeteknek abszolút sajátja ezeket a nem szervesen összetartozó témákat egymás mellett ábrázolni. Vagy ehhez te jobban értesz? Nem biztos, hogy jobban értek. Egy egy szépen, szerintem, szerint, szerintem Ferenc érte ehhez igazán, igazán kiválóan, hogy a egymáshoz nagyon nem kapcsolódó dolgokat egységben tudja elénk tárni. Egy szép, harmonikus és dinamikus egységben például a tájékozatlanság kritériumát egy olyan tájékoztatással fejeje meg, ami semmilyen informatív új elem nincsen, amellett, hogy még mindig nem tudjuk, hogy mikor lesz nálunk euró. És ez miért jó nekünk? Készen áll erre az ország. A magyar gazdaság helyzete nagyjából hol is van, mert ideig azt mondták, hogy a gazdaság jól működik, ez volt az utolsó, amit hallottam, csak az emberek élnek rosszul. A gazdaság teljesítményét kéne valahogy az emberek. Az emberek élet... nagyon is jól élnek, a... volt egy ilyen típusú kijelentés is, másrészt meg jól egész pontosan tényleg úgy hangzott ez a kijelentés, hogy a gazdaság az jó állapotban van, az államháztartás, meg, meg hát nem kifejezetlen jóba. Aztán kiderült, hogy a az, az nagyjából hát, ilyen jó közeli állapotban van az államháztartás meg a csőd közelben. Tehát, <gül> tehát hogy le, legyünk tényleg objektívak, és hazafias kötelességünk rendesen tájékoztatni. Jó, hát akkor szóljon a a szánkból és a telefonálóéból. Haló-haló. Haló-haló, sziasztok, Tamás vagyok. Haló. Itt, haló Tamás. Régóta hallgatom a műsort, és én csak azt szeretném megkérdezni, így, így, így mindenkitől Ebben az országban. Hmm. Én is nyögöm ezeket a terheket, hogy akkor mégis mi lenne a megoldás? Mi, mi lenne, lenne a ha, megoldás? Hát, hogy mi lenne, ha mondjuk segítenénk őt a munkájában? De, de miben segítsük a munkájában? Szerintem segítjük, mert, mert én például Annyit több adózt fogok fizetni. Jó. És, és jóval többet adózom, mint, mint mondjuk egy osztrák, vagy mint egy svájci, legalábbis arányaiban. Hát igen, arányaiban nézve, az így igaz. Meg... De én ezen kívül még miben tudom őt segíteni? Hát abban, hogy hallottam én mindenfélét, hogy balos, jobbos, ilyen, olyan, amolyan, és mi lenne, hogyha más oldalról közelítenénk meg. Például arról az oldalról, hogy egy nemzet vagyunk, egy nép vagyunk, egy a cél, hajrá! Én értem ezt az egy a cél dolgot, csak idáig, amikor Közösen elindultunk ezen az egyacél célversenyen, akkor mindig az lett a vége, hogy hihetetlen erővel felbuktattak minket, például avval, hogy a magyar gazdaság csőd közeli állapotba került, például avval, hogy Magyarországon az államszolgáltató feladatai botrányos színvonalon vannak, lát, egészségügy, egészségügyás lát, oktatás. egyszerűen csak felemlítenem kell, és már is, eh, is ezrével tudjuk a botrányosabbnál botrányosabb dolgokat hozni. Szóval én, én szívesen futok együtt, csak akkor azt kérném, hogy a, hogy a magyar állam az ne engem rúgjon fel elsőként és utána ne az én számlámra írja azt, hogy nem lettünk elsők. Ez, ez így, ez, ez, ez tulajdonképpen egyet is értek, csak... Ha pedig alternatív gazdasági... Miért, miért baj az? Miért, miért. Baj az miért, miért felsz fel akkor a port, hogy például az orvosoknál is meg kell szüntetni a szílelt szerződéseket? Ez miért akkor a probléma? Azért, de... Így. Szerintem nem probléma külön, tehát hogy például az én számomból nem hallottad, ami probléma, és amiről mi beszélünk, az a következő. Hogy te azt mondtad, hogy be kell állni egy cél mögé, és utána hajrá, és így ez van, tök igaz. Van. És tudod, hogy ennek mi, mi, a, mi az időpontja, amikor, amikor ez megszerveződik? A választási kampány. A odá hatnak egy program mögé, és utána azt mondják annak a programnak, hogy hajrá. És, és a választási kampány után egy héttel egyszer csak hirtelen jön egy olyan csomag, ami, ami, amiről nem volt szó, amire nem ez, lehet rámondva azt, hogy állmen, hogy hajrá. Ez Te... igaz, de azért a Lelkedmélyén te is tudod, ti is tudjátok, szerintem az országban mindenki tudja, hogy hiába hiába mondanak bármit, az anyagi, anyagi lehetőségeink itt az EU országokon belül azért eléggé korlátozottak. Hát, ha megnézzük a németeket, akkor, vagy bármelyik más EU-s tagországnak a szereplőit, véleményem szerint mindenki elégedetlen bárhol is éljen. Tehát én is ugyanúgy keményen adózom, szeretnék ugyanúgy elégedetlen felháborúi... el lenni, mint egy osztrák kamionos, például. Hát igen. De várjál, de nem, nem, nem is ez, ez a legfőbb baj. tehát hogy ne, nem, nem is ez a probléma. Az a probléma, hogy, meg, hogy egy nagyon olcsó dolgot kérünk számon. És, és még nem csak Gyurcsány Ferenc, mert, mert szerintem a választási kampány az két nagy hazuk programra épült. Két, két kietetlenül hazug program versenyzet, hanem egy nagyon olcsó dolgot kérünk számon, hogy igazat mondani. Igazat mondani, hogy milyen az ország állapota, és hogy mit akarnak a kormányzás négy éve Most alatt. Most ősz, őszintén, te is ö, felnőtt ember vagy már, Mióta a választások megtörténtek, meg azelőtt is, meg úgy egyáltalán, mikor, mikor hallottál te egy korrekt politikai kijelentést, ami egyértelműen ábrázolja az ország helyzetét? Kitől? De, de, de én, csak, ez... én csak ezt kérdezem, tehát, hogy kitől? De ez azok arra, hogy, lemondja, hogy, hogy az ember lemondjon erről az igényéről? Nem, igazad van, ez tökéletesen igaz, és beleillik is a demokráciának a képébe az, hogy, hogy ennek így kell lenni. Hogy, Akkor most hogy... mire is mondjam azt, hogy hajrá? Hát attól, hogy ideig is volt korrupció, attól még nem fogom a korrupciót elfogadni. Attól, hogy ideig is hazug ígéreteken nyertek a választásokon pártok, attól még nem, fogom, nem fogok erégedni. Akkor mire mondjam azt, hogy hajra? Én úgy, úgy emlékszem, hogy a korup korrupciót a, mind, mind, a, mind a két oldal, a baloldal és a jobb oldal is egyértelműen elutasította, és ö, hajlandóak harcolni ezért. De, de, de nem de várjál! Ez nem csak rajtuk múlik, tehát rajtunk adófizető állampolgárokon. Beszél, beszélünk itt regényekről, filmekről, újságokról, cikkekről. Teljesen, teljesen fölösleges, mert, mert hiszen a lényeg az, hogy, hogy mi mindannyian közösen egy cél mögé be tudunk -e állni, és hogy hajlandóak vagyunk -e ezért az egy célért dolgozni. Ha nem, akkor megette a fenn az egészet. Hívják, hívják azt az urat Gyurcsány Ferencnek, Orbán Viktornak, bárkinek. Tehát én, én, én azt mondom, hogy az országunknak, meg a nemzetünknek az az érdeke, hogy haladjunk előre. Ha meg valaki jobbat tud, akkor az fogadja el. Tehát és ne legyenek olyanok, hogy én azért, azért teszek keresztbe, mert hogy én jobboldali vagyok. Azért teszek keresztbe, mert baloldali vagyok. Vagy, vagy bofázok, de nem fizetek adót. Tehát érted? Értjük, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a véleményedet. További SMS-ek. Nem mondják már meg, hogy mit gondoljunk róluk és Gyurcsány csomagjáról. Szabad élünk végre, önálló gondolkodásra képesen, és nem követjük vakon a feri CEO-t vagy ceo sem. Vaj Gyurcsány Ferenc tájékozott a valóságról? Tudja, hány millióan vegetálnak? kérdezi Zsu. Annó azt mondták, hogy ez az ország operatország. Most Ferke Bulvár országot akar csinálni. Ezzel most a cenzúrát akarja visszahozni? kérdezi Miki. Sziasztok, eddig csak privatizáltak, hol vannak a befolyt pénzek? Akik nagyon gazdagok lettek, ezeknek a vagyonát kellene privatizálni. Hú, rögtön egy kis gazdagok elleni e, úszítás. Wow. Elektronikus e, eszközből A4-es két oldalas puskát vihettünk a szóbelire, mikroszkóp nélkül hasznos tömörítési munka volt. Sziasztok, Fletó egy űrült, és az országa játékszerrel gondolja ezt, Marci. Az emberek soha nem olyan veszedelmesek, mint amikor bosszút állnak a bűnökért, amelyeket ők maguk követtek el, írja nekünk Rob. Ez egy nagyon okos SMS. Uh -huh, ez egy elég pontos SMS. Na, apám, jól kimosták a gyerek agyát. Vonatkozik ez vagy az Andrásra, vagy rám, vagy az előző betelefonálóra. Csákányi, jó munkás emberek. Titkárnő ismerősöm elárulta, hogy kb. 2008-ban csatlakozunk a Schengeni övezethez, de nem azért, mert az EU akadályozna minket. Elvileg már jövőre csatlakozhatnánk, de az a cég, amelyik megnyerte a tendert, túl béna ahhoz, hogy időben kiépítse az IT rendszert, ami az új határ feltétele. Tehát megint mi vagyunk hülyék, és nem, az EU írja jó szó. Ajaj, ez a srác rossz országba született. Valójában mir miről beszél? Kinek az igazát kéne elfogadnom? Melyik igaz politikus mögé álljak? Hmm, ez vicc volt, nem?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 nem az a baj, hogy hazudik a kormány, hanem hogy elfelejti, mit hazudott tegnap. Így ellenmondásba keveredik önmagával. Hát és nagyjából ennyi volt a mai műsor, ami, amikor nekem sajnos kezemet tördelve kell elnézést kérnem mindazoktól, ezt becsaptam, ugyanis a tegnapi műsorban megígértem, hogy Demszki Gábor jelölt állítási mizériájával és az SDS-en belül belül egymásnak feszülő erővonalakról fogunk beszélgetni, és arról a botrány közeli állapotról, amiben éppen az SZDSZ egy hónappal az önkormányzati választások előtt, vagy másfél hónappal az önkormányzati választásokkal előtt előtt be lavírozza magát, de erre sajnos nem maradt idő, mert, mert olyan módon akartuk végre megtalálni azt a telefonálót, aki, aki, aki reagál a felvetésünkre, hogy, hogy teljesen átsúsztunk az idővel. Így továbbra sem sikerült lemosnunk szerintem magunkról azt a fajta bélyeget, amit ránk a tegnapi műsor kapcsán sokan ránk ragasztottak, hogy ez nem szélsőközép, hanem bal szélsőközép. Ezért hát, ezzel a billoggal a testünkön kívánunk nektek. Nagyon-nagyon kellemes, szép napot a továbbiakban is. Én tartom magamat ahhoz, hogy minden antifasisztát és, és minden partizánt várok holnap is. Remélhetőleg akkor lesz időnk és terünk, és tudunk foglalkozni Demszki Gáborral, meg akkor az önkormányzati választással is talán mélyebben. Sajnos ezt a műsort jó részt elvitte Gyurcsány Ferenc, de, de holnap sokkal kevesebb lesz belőle, ezt ígérjük. Én pedig az igaz hazafiktól is elbúcsúzva kívánok további szép napot, és hallgassátok továbbra is a Budapest Rádiót. A szélsőközépnek vége! De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádiófrekvenciáján, frekvenciáján. Addig se keresse a Az intellektuális nyerességet a Szélső osztya.